Єдине місце, де вона могла їх отримати, було не в Нотті Грін, а в Літл Кілтоні. Власне, просто тут, коли вона підняла голову і помітила, що вже майже прийшла. І ще щось, назустріч йшла жінка, обличчя якої вона впізнала. Дон Белл, мама Енді та Бекки. Вона щойно вийшла з дому, порожня сумка з Сайнсбург сгойдалася в руці. Її темно-русяве волосся було зібране назад, а руки заховані в рукавах великого светра. Вона теж виглядала стомленою. Можливо, це місто так діє на людей. Вони мали розминутися. Піп усміхнулася і опустила голову, не знаючи, чи вітатися, чи сказати, що збирається постукати у двері, щоб поговорити з її чоловіком. У Дон смикнулися губи, як і вії. Але вона не зупинилася. Подивилася в небо, ковзаючи пальцями по золотому ланцюжку на шиї, крутячи круглий кулон так, що він ловив ранкове світло. Вони розминулися і пішли далі. Піпозирнулася через плече, і Дон теж. Їхні погляди зустрілися на мить незручно. Але ця мить вилетіла з голови, коли вона досягла місця призначення, піднявши погляд на будинок, очі простежили нерівну лінію даху до кожного з трьох димарів. Старі рябі цеглини, обплетені тремтячим плющем, і хромований вітерець біля вхідних дверей. Будинок Беллів. Піп затаїла подих, переходячи дорогу до будинку, поглянула на зелений позашляховик, припаркований на під'їзній доріжці, поруч із меншим червоним авто. Добре, Джейсон має бути вдома, ще не поїхав на роботу. Дивне відчуття на дні спини, ніби вона не тут, а в тілі себе річної давнини». Відірвана від свого часу, все знову сходиться у коло. Тут, біля будинку Беллів, бо тільки одна людина могла дати їй відповіді. Вона постукала кісточками у скло вхідних дверей. У матовому склі з'явилася тінь, розмитий силует голови, ланцюжок скрипнув збоку, і двері відчинилися. Джейсон Белл стояв на порозі, застібав верхню гудзик сорочки, пригладжуючи складки. «Привіт, Джейсоне!» Весело сказала Піп, відчуваючи, як її усмішка стала натягнутою і штучною. «Перепрошую, що турбую зранку. Я, як ти?» Джейсон моргнув, нарешті впізнавши, хто стоїть на його порозі. «Що, е, чого ти хочеш?» Запитав він, опустивши погляд, застібаючи манжети, сперся на одвірок. «Я знаю, ти поспішаєш на роботу», – сказала Піп, її голос нервово здригнувся. Вона переплела руки, але це була погана ідея. Долоні спітніли, і тепер їй довелося глянути вниз, аби переконатися, що це не кров. «Я, Гем, просто хотіла поставити пару запитань про твою компанію, грін-сцен». Джейсон провів язиком по зубах. Піп бачила, як він випинається під шкірою верхньої губи. «Що саме?» – сказав він, прищурившися. «Про кількох твоїх колишніх співробітників». Вона ковтнула – один із них – Біллі Карас. Джейсон здивувався, шия втягнулася в сорочку, його рот беззвучно формував наступні слова, перш ніж він нарешті їх вимовив. «Ти маєш на увазі, де ти, вбивцю?» – сказав він. «Це твоя нова фішка, так? Новий спосіб привернути увагу. Щось типу того?» – відповіла вона з фальшивою посмішкою. «Я, очевидно, не маю жодних коментарів щодо Біллі Караса», – сказав Джейсон – у куточках його рота щось ворухнулося. Я зробив усе, щоб відмежувати компанію від того, що він накоїв. Але вони нерозривно пов'язані, заперечила Піп. Офіційна версія така. Біллі взяв клейку стрічку і синій канат із роботи. «Послухай», сказав Джейсон, піднімаючи руку, але Піп перебила його, не давши звести розмову на нівець. Їй потрібні були відповіді, подобалося йому це чи ні. Минулого року я розмовляла з однією з подруг Бекки зі школи, Джес Волкер. І вона розповіла, що 20 квітня 2012 року, тієї ночі, коли зникла Енді, «Ти з Дон були на вечірці, але вам довелося піти, бо на грін-сцен спрацювала сигналізація. Ти отримав сповіщення на телефон, таке?» – припустила вона. Джейсон подивився на неї порожнім поглядом. Це була саме та ніч, коли де вбивця вбив свою п'яту і останню жертву Тару Єйце. Піп не зупинялася, щоб вдихнути. Тож я подумала, чи не це було причиною, де ти проник у ваш офіс по матеріалах і випадково включив сигналізацію. Ти дізнавався, хто це був. Ти когось бачив, коли поїхав перевірити і вимкнути тривогу. У вас є камери спостереження. Я не бачив... Джейсон обірвався. Він глянув на небо за її спиною, а коли повернув погляд на піп, його обличчя змінилося. Навколо очей з'явилися сердиті зморшки. Він похитав головою. Послухай мене, різко сказав він. Досить, вистачить. Я не знаю, ким ти себе вважаєш, але це неприйнятно, ти маєш навчитися. Хіба тобі не досить втручатися в життя інших, у наше життя, сказав він, вдаривши себе по грудях, зім'явши сорочку. «Обох моїх дочок уже немає». Журналісти повернулися, тиняються біля будинку, намагаються добути коментарі для своїх статей. Друга дружина пішла від мене. «Я знову в цьому місті, у цьому будинку. Ти вже зробила достатньо. Більше, ніж достатньо, повір». «Але, Джейсон і я, ніколи більше не намагайся зв'язатися зі мною», сказав він міцно тримаючись за край дверей, кісточки аж побіліли. Бо з кимось із моєї родини досить. Але Джейсон зачинив двері перед нею.